وكل بذاته ضلاله وكل ضلاله في النار الله سبحانه وتعالى i ka porkujtuar robrit e tij në Kur'an i ka porkujtuar ata duke u treguar atyre për xhehenemin dhe për xhenetin që ata të kenë frikë për i zjarrtë të xhehenemit dhe për ndhëshkimin e Allahut dhe për zemërimin e tij dhe të shpresojnë tek mëshira e Allahut dhe tek xheneti i ti. tij Sepse frika dhe shpresa janë dy krahët e besimtarit ma antët të cilëve a i fluturon për të ka Allah subhanu e teala në udhëtimin e ti t'i gjatë në të dynja për të ka Allah i madhëruar. Dhe nëse nuk egziston njërë për këtër dyjave ose të dyja së bashku njëri u shkatroat nuk më rrinë dhe asë nuk u thonë do të për të ka Allah i madhëruar por të të dohidhe në gjhenem. Dhe frika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 Në të shetë e këshia Gjeneti është dhe nëstrehimi ti Kushe ka frikë që ndërimi për parë zotit ti Gjithashtu këtë rehurë Alloj më dhurë për besimtarë të vërtejë Që ata ja thonë I në në në khafu mi në rabbi në jo më në abu Së në kantarira Ne kemi frikë për zotit tonë Në një dit Në një dit të frikë shme E cila është ditë të mërë shme dhe frikë shme për besimtarë Dhe për gjithë n Besimtarët vërtet kanë frikë për Allahun në këtë botë për kësaj dite. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në hadithin qudsi, me të cilin tregon që kush e ka frikë Allahun në dyja, Allahu e ruan atë në hiret. Thot urizati ju wa, wa jalali, la ajma'u li 'abdin amnin wa la khaufain. Do të pash kenë rin tim edhe madhështin tim. Nuk i bashkoj në robit në rob tim dy siguri dhe dy frika. In hua emina një vidunja, a khaftu huja u me e gjma u i badi, o in hua khafa një vidunja, a mënë tu huja u me e gjma u i badi. Thot nësa i tëzë shi sigurët në dyja, unë do të priksojë atë ditën kur të bashkojë ropër të mi, dhe nësa i më ka frikë mua në dyja, unë do të sigurojë atë ditën kur të bashkojë ropër të mi, të rinjallë ta, të rësë më tonim në hibane, haditës shi sa. I dhe shu trasmetohet nga e nesi radiallanu se profetis shanë Allah v.s. Unë bajti hytëbe shokve ti, thot e nesi nuk kam dhjuar dhe njerë hytëbe si ajo. Edhe profetis shanë Allah v.s. dërtira në thanë të, si kur ta dini juat e që diun, të qesh një të pak dhe të qanjë të shumë, thot e nesi dhe shokët e profetis shanë Allah v.s. në mbuluan kokët e tyre, Mulluan fityre të tyre, thot dhe qanin, gjoj e zhur me të qarës tyre, trasmeton Bukhari vë dhe muslimi. Allahu subhanu wa ta'ala e ka vlerësuar friken të kërobërit e ti shumë dhe e ka konsideruar të një nga adhurimet më madhështore. Për këta rësy, Allahu i madhëruar i ka vlerësuar ata besimtar të nësili të frikson vetëm ati dhe nuk i frikson, frikson askujt jetë përveçti. Sepse frika është një prej adhurimeve mëdhashtore, të, të cilët takojnë vetëm Allahun e Madhëruar, për këtë arsye Allahu Subhanehu Teala nuk pranon për ropën e ti që të fusin në zemrën e tyre frikë për dikujt tjetër përveç Ti. Thot Allahu Subhanehu Teala: ta "Fela takhshawhum wakhshawni". Më Mos u friksoni atyre, por më friksoni mua. Gjithashtu ka thonë Allahu i Madhëruar: "Alam ta'ilul ladhina qila lahum kuffu aydiyakum waqimu s-salata waatu az-zakah". A i ke partja të atë të cilët, osa nuk i ke partja të atë të cilët, kërën thua të tyre, ndalin i duartuaj, ndalin i duartuaja, dhe jep një, jep një zekatën dhe kërën e në vazin, të dike parta njërës, dhe në kohën kërën të tyre, thot u bëhët të tyrë lufta një piesë të tyre, kam frikë për njërzve më shumë se sa prej Allahu subhanu e teala, ose njësëj si frika prej Allahu të. Përsa ka shkruar mbi ta qitën ila fariq minhum yakhshuna an-nase ka khashyati lla yuha shadd khashya. Dhe kur ato duhet luft, të luftojnë, ata si kanë frikë për njerëzën, një pjesë si tjetër. Siç duhet, siç duhet të pas frikë për Allahut ose më shumë. Kështu Allahu më dhuroi që të thonë këta njerëz se si frikësohen për njerëzve dhe nuk friksohen për Allahut ose frika e tyre për Allahut apo për njerëzësh e barabartë, që tregon që ata s'e kanë njohur se kush është Allahu në të vërtetë që ata e vlerësojnë në robin si shtë duhet vlerësurë allahu ose më shumë gjithashtu ka thëllë allahu subhanu e ta'ala fa la të këshon nësa fa këshoni mos të friksoni njerëzë për më friksoni mua o la të shtërubi ajati thëmën nën kalila thë dhe mos, mos i shis një ajdet e mija për një shwind fakët e thë të gjë allahu i madhuar mbas këtë taj fjale për të të rguar besimtarve që ka për të cilë, nuk e të të njerëzë dhe nga i që kam frikë njerëzit, dhe jetët e Allah u të shesim për të bërë qefën njerëzë. Gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala ka përgatitur për ata që kam frikë Allah në madhëruar është përblinë në mathë. Ka thonë Allah subhanu wa ta'ala, inëma jarmunu mesajit dhe Allahi men amena billahi u lomil akhi wa akama salata wa atas zakata wa lam jakhshë illa Allah fa asa ula i ka jekunu minel muhtadin. Thot, atat të cilët E meritojnë në vërtet që të që të qendrojnë dhe të adhurojnë Allahun në shtëpinë e Allahut. Janë ata që kanë besuar Allahun ditën e fundit. Ata të cilët kryejnë namazin dhe japin zakatin dhe nuk kanë frik askën tjetër përveç Allahut. Këta janë ata të cilët shpresohet që t jen t më thënë, madhur, të jenë të udhëzuar. Domethënë Allahu mëdhûr tregon që të udhëzuarit të vërtet janë ata që kryejnë namazin, japin zakatin edhe kanë frik Allahun subhanuhu te ala. Nitashtu Allahu i madhëruar ka treguar për besimtarët, të cilët e kanë frikë atë që porta do të ka falje dhe do të shpilibin mëdhë. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabeer. Atë të cilët e kanë frikë Zotin e tyre pa e parëshikuar atë. Se kur ta shikojnë gjithu ata kanë frikë normalisht. Por ta ka falje, ka dhe shpilibin mëdhë. Kështu ka përgatitur Allahu i madhëruar për ata të cilët kanë frikë Allahun. Kan frikë Allahun qëllimi është që nga frika e ti ata lernohen në gjunafet dhe nga frika e Allahut ata kryin dhe tyrat do më thënë e madhorin Allah subhanu e tala pa e shikuar ata i deshtu frika për Allahut është një përcitsive të djetarve nuk kam mundësi të qëtë djetar a i person që se ka frika Allahun sikur se i person i cili e ka frika Allahun në të vërtet a i eshtë dhe hyn të grupi djetarve të cilë të njohin Allahun e madhoruar Ina ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama Allahu la kan fik dietarat ndër gjithë rrobat e tij Allahu subhanahu wa taala kan fik dietarat do të thonë që ata të cilët kanë frikë Allahun ata kanë dië dhe e njohin Allahun më dhëruar edh ata të cilët i thon vetë të tjerë dietar por nuk e kanë frikë Allahun dhe nuk largohen nga harama dhe nuk kryejn detyrat ata nuk janë dietar edhe sikur të kenë të gjithë libra të dynjasë nuk kanë atyrë të dinë për mendesh Jithashtu Allah i madhuru ka të reguar për besimtar të vërtet që ata kanë frikë Allahum si do mos kër lejohën ajetet kër lejohën ajetet e ti Thotë Allah subhanu wa ta'ala Allahun e zelahëse në lë hadithi kitaba mutashabihën methani ta ka shairru minhu gjëludu lëdhine e khshau në rabbehum Thotë Allah i madhuru arka zbritur fjallën më të mirë një liber majetet e njashme që për sëriten u rënqethën lëkurat dhe mishi, atyre të cilët, atyre të cilëve kanë frikë zotin e tyre. Dhe më në besimtarët vërtetur e në qethet, mishi kër në zonë e jetet e ti. Thumë më talinu gjuludu më kulubum ila dhikrilla, më pas u qëtësohen mishat e tyre dhe zemët e tyre në përkujtimin Allah subhanu wa ta'ala. Shqy që frika prej Allahot është një përstësive të besimtarëve të mirë. Këta janë atat të cilët e kanë frika Allahon, Gjithashtu, Allah i më dhuar në ka të reguar në Kur'an, që ata personat dhe cilët përfitojnë prej përkujtimit dhe prej këshilove e mbesintarë të vërtet që kanë frikë Allah. Kusht ka frikë Allah, në shaj personit cili përkujtojtë dhe e përnën këshilën. Kusht haj personit cili nuk e përnën këshilën e nuk e ka frikë Allah, subhanu wa ta'ala. Inë në më tunë dhiru ledhine e këshonë në Rabbon Bilgajib, dhe ti parlajmaronë, Në dëvërtet, atat të cilët e kanë frikë Zotin e tyre, pa e shikuar ata. Atat të cilët e kanë frikë Zotin e tyre, këta janë atat të cilë kur ti i kshilon, ataj par në në kshilon. Ndërse nëse shikon një person që ti i kshilon dhe i nuk e par në në kshilon, dije sa i e shperj atyre njëzër të cilët, nuk e kanë frikë Allahun. Inë në matundiru me një të baad dhikra wa khashian rahman e bilgajim. Fëbëshshir hubi magfirati wa agjërin kerimë të të lojë madhuruar gjithashtu ti pare lejmëro atë që ndjekë përkujtimin, edhe e ka frikë më shirruar si në pa e shikuar ata, fe be shirru këtë person, i cili kur përkujtojtë, ka frikë, këtë person përgëzoje me falje edhe me shpërblim të mirë. Kështë të regonë allojë madhuruar që përkujtimin e merë dhe përfiton për ti a i që ka frikë Allahun subhanu ta'ala. Shikojë veten o vetë në besimtar ku je ti? A je ti prej atyre të cilëve kanë cilësinë e frikës për Allahut? A je ti prej atyre që kur pun kujtohet emri i Allahut, ata stepen? A je ti prej atyre që kur pun kujtohet Allahu mëdhruar largon nga gjunafet? A je ti prej atyre të cilëve kur u përmendet emri i Allahut, thuhet ti frikë Allahun, ata u lin kokën? Apo je prej atyre të cilët kur përmendet emri i Allahut, atyre u shtohet më shumë mendëllësia, siç ka thënë Allahu mëdhruar? وإذا قيل له اتق الله اخذت العزه بالاثم. Po dha kur i thuat atë ki frik Allahun atë e ka përnëriën gjunaf. Për kujt je? Je për të parëve apo për dytëve? Nëse je për të parëve, përgzohu, sa Allau i madhuri ka përgzuar ata që kanë frikën Allahun kur po kujtohen. Dhe nëse je për të dytëve, mirë për ty dhe ktheu para se ti të të vonë për ty. Gjithashtu Allau i madhuri ka treguar që edhe gurët e kanë frikën Allahun subhanahu wa taala. Kurse zemët e njerëz e sot e kanë kaluar, e kanë tej kaluar në ngurëtësin e gurëve. Zemët e njerëz e kanë tej kaluar në ngurëtësin e gurëve. E bubekër r.a. nuk shikoj njëherë, nisa njerëz i herën nga Jemeni. Ishtë njerëz që parënuar një slame dhe sa hynë një slame filluat për po djohën në Koranin. Edhe kër i djohën e edhe ku arënuar e filluat duke qarë. Edhe thoshte e bubekri shësi akuzon dhe vetën e ti, thoshte... Kështu kemi qenë dhe ne thu deri sa na ngurtosën zemrat. Kur Ebubeki thotë na ngurtosën zemrat çoftë themin e vallë. Kur Allah subhanahu wa taala ka përmendur çështën e zemrës në Kur'an, ka treguar që ka prej këtyre zemrave që janë më të ngurtë se sa gurët. Edhe pse ka prej gurve të cilët kanë frikë për ka Allah subhanahu wa taala. Ka thënë Allah më dhur për për disa prej gurve. O in minha la ma yahbitu min khashyati Allah. Ka për e tyre gurëve dhe që bjen nga largë nga frika për Allah, subhanu wa ta'ala. Ka për e tyre gurëve dhe që bjen nga largë nga frika për Allah, kur se robit i vjen argumenti, i vjen fjallon maut, edhe i nuk e veveshin fare, nuk shqetsohën për të zemrat i shen ngurt me ngurt sa gurët. Një dhe shtu Allah i madhurët ka treguar, po për sëri për gurët që ata kan frika Allah në madhuruar. Foth Allahu subhanahu wa taala wa lau nazzalna lau nazzalna hadha lau anzalna hadha alquran fa thadallahu madhuru lau anzalna hadha alquran ala jabalin la raitahu khashia mutasaddia min khashyati llah po sigurti te shikosh po sigurt po sigurt ne ta zbresim te kuran thatallahu madhuru mbi mal ti do te shikosh ze te mal thot te nenshtruar te çar thot nga frika e allahut Mali friksojt për Allah subhanu wa ta'ala Kush është njeri u i vëbekt Kër Allah i madhuri ka thënë njeri u t'inneke Lën të hrikë al ardho Lën të blugë al gjibala t'ula Ti nuk e për të qartë token Nuk e qartë të token Qësh të lojsh nga anë atjetër Lën të blugë al gjibala t'ula As nuk e për të rritur madhësine maleme Në për të një i vëgëll I vë bekt, i vëbekt I i dobët nuk i mabë si malet edhe asë nuk i i forë që ta qashtokën të anëzirë nga në tjetër vrimën dhe më dhenë i i dobet, i i i vogël e me gjitha ta zemërët e njerëzve më të ngurë ta se savet malet gjithashtu allahu subhanu wa ta'ala e kamësuar profetin e ti që e të thët njerëzve që edhe unë thët e kamë frika allahu thët allahu subhanu wa ta'ala kull, thuaj Inni akhafu in asayta rabbi azaba yawmin azim Un kam frik nëse kundërshtoj Zotin tim ndëshkimin e një dite madhështore. I thot Allahu subhanahu wa taala më shumë se një jet profetit sallallahu alaihi wasallam thuajë jo, Muhammad Un kam frik nëse kundërshtoj Zotin tim për një ditë madhështore. Kur Allahu më dhurou mëson profetin e tij thot kështu, po për gjynaqërat që vinë pas tij Çfarë duhet të ketë vallë? Çfarë duhet thonë ato vallë? Dhe vërtet është i gjuna fqarët, të cilët janë zhytur në gjunave nuk e kanë frikë Allahun e madhëruar, por frikë Allahun e kanë vetëm ata që janë besimtarë vërtet. të vërtetë. Gjithashtu Allahu i madhëruar ka treguar që frika është një precizive më të veçantë të robëve të tij të zgjedhur, jo vetëm besimtarë, por robët e zgjedhur. Qoftë Allahu i madhëruar ulai kelidina edirune yabtagon ila rabbimi alwasila këta të cilët ata i lutin këta njerëz e thotë Allahu më dhur mushrikëve që ju, ju i luteni atyre përveç Allahut. Këta njerëz janë njerëz të cilët kërkojnë për Allahut afërsit vetë, doon të vetë kërkojnë të ofrojnë tek Allahu, ju, ju lutin i lutin e tyre. Ata përpiqen kush e kushit më afër Allahut subhanuhu te ala. Jebtagonu ila rabbimi alwasilati ayyuhum aqrabu wa yarjun rahmatahu wa yakhafun azabeh. Ata përpiqen kush e kushit më afër Allahut mëdhëruar, shpresojnë tek mëshira e Tij edhe kanë frikë në dëshkimin e ti, ina adhabe rabbi ke kane ma hdhura, me të vërtën në dëshkimin i Zotit tëndë, duhet pasur frikë. Me të vërtën në dëshkimin i Zotit tëndë, duhet pasur frikë. Gjithashtu Allah i Madhuruar, ka të reguar në Kur'an, që atët të cilët e kanë frikë atë, janë atët të cilët do arrinë suksesin e dënjadën ahiretë. Ata besimtar të cilët e kanë frikën laun dhe hecën në jetën e tyre me frikën e laun duke zvatuar urdhe dhe duke ndaluar nga ato që i kanë ndaluar e laun duke lërguar për tyre, këta e në ata të cilët do arinë sukses në dyjadën ahiret. Fëtë Allahu subhanu e ta'ala Wa kala ta lëdhine kafaru, liru sulim, lënukhrigen në kumin ardhina, au lëtë udhune fi milletina. Kan thënë ato që kanë mohuar, u kanë thën profetëve të tyre. Do do të nxjerrim nga vendi jon ose përndryshe do ta lini fen tuaj. Domthonose lini fen ose u ndjen nga vendi jon. Fa auhailehim rubuhum. Edhe ato u shpalla Allahu madhûr profetëve, ne nuk li kem në dhani min. Do të shkatërroj mizorit, ata të cilët kërcënojnë rop ta maut, të, të cilët duan zbatojnë Feneti, do të shkatërroj Allahu madhûr. Ne luhlikenuz zalimin, u lanuskin ankum al-ardh min ba'di. Do do ju vendosim ju, thot Allah profetëve, atyre që ndjekin profetët, besimtarëve të vërtetë. U lanuskin ankum al-ardh, do do ju vendosim ju që të balonin tok. Min ba'di im pas tyre. Dhalikallimin khafa maqami wa khafa wa'id. Edhe kjo, do të thonë ky lloj, ky lloj shoqërimi që në dhunja është për ato të cilët kanë frikë, qëndrimi përpara meje dhe kanë frikë qenimit. Shëtë të lojë më dhuar, kjo është për ata të ciret, kam frikë që ndërim për parë me e dhe kam frikë kërcenimin. Kam frikë kërcenimin asaj dite. Edhe për këta rësue, nuk kam frikë asëkën tjetë përveqë Allahut. Nuk i frikësohen kërcenimin e të njerëzve. Nuk i frikësohen sharjes dhe talive të njerëzve. Nuk i frikësohen fjave të njerëzve. Por i frikësohen vetëm Allahut Subhanu wa Teala. Këta e mbesimtarë të vë për të cilët Allahu i madhëruar ka përgatitur sukses në dynjën dhe në ahiret, edhe pse ndëshkimi i ti, tij është i përgjithshëm për të gjithë ata që e kundërshtojnë atë, Allahu i madhëruar ka treguar për të gjithë, por që përfitojnë prej tyre, prej tindëshkimit është vetëm besimtarët vërtet, si e vërtetë. Allahu i madhëruar sill njerëzë që në dynja msimë që ata përkujtohen dhe të kenë frikë Allahun, por shumë se njerëzo nuk përkujtohen, po të Allahu i madhëruar, o manusi bil ayati la takhwifa. Ne i dërgojmë argumentet, domethënë A do shkatrimet edhe sprovat edhe ndeshimet që u bën Allahu njerëzve në vende ndryshme i dërgojmë ato thotë për t'i friksuar ata. Që të ken frikë Allahu dhe të nin shtrohen mbashtisë s'ti, por njerëzit u ngurcohet zemra atyre në gjinavët që bëjnë dhe nuk kanë frikë Allahu, por kë kanë frikë, kanë frikë rijesat. Ata që janë sipun e tyre, friksohen për hyrë, friksohen për karrierë, për pozit, për parave, për dunjën, për çdo gjë, vetëm për Allahu nuk kanë frikë. Edhe kështu ata e barazojnë Allahun me krijesat, dhe meritojnë dashrimin e Tijl-sallallahu alaihi wa sallam të madhruar, të na ruajë ngëndëshimin e tij, na bëj për atë që kanë frikë ata më të vërtetë. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoi profetin e tij shembullt lart. Në çdo virtut të lartë. E profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i mirë i cili e kishte frikë Allahun më dhëruar dhe qëndente nga frika Allahut subhanahu wa ta'ala. Tregon Aisha radhiyallahu anha një herë që profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit namaznata e filloi duke kunduar një ajet në të cilin thotë Allah subhanahu wa ta'ala tregon Allahu më dhëruar për krimin e çeve të tokës. Dhe thot inë fi këllë qësë samawate, o lërde, o këhtila fi lejli, o në nahari, la ajati li uli lëbabë. Në kërimi në qepe dhe të tokës dhe në ndërimi në natës dhe të ditës, ka argumente për të zotët a mendjeve, allëdhine, la ajati li uli lëbabë, allëdhine e dhkurun Allah qiyama, u qauda u a'la junubihim, O ata të cilët për ata të, të cilët pra e cilë, përkujtojnë Allahun në këmbë, ulur dhe shtrirë, O i të fikrun e vi xhalqes semawate ul ard. Dhe për ata të, të, të cilët meditojnë në krijimin e qeverit të tokës. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fa qina adhaban nar. O dhon zoti ontem nuk e krijove këtë kod, pandaj na ruaj në ndenimin e zjarrit. I këndon de këto ajete profetit sallallahu aleyhi dhe ciao, ciao dersa lagu mjekrëti, ciao dersa ulag Duar te ti dhe çau derisa shkojnë nota te ti për tok. Kjo ka qenë dërguar i Allahu sallallahu alejhi dhe selem. Kështu ka qenë shokët e tij, kështu ka qenë Mubejkri, Omeri, Uthmani, Aliu. Ata e përkujtojnë Allahun dhe qaanin, ata lexojnë Kur'anin dhe qaanin, edhe shokët tjer, e tjerë të profetit sallallahu alejhi dhe selem, kështu kanë qenë transmetonin Mu Buhariu. Në momentin që vdi se profeti sallallahu alejhi dhe selem i thotë Aishës, urdhëroi Mubejkrin që të dalë të faret imam për njerëzit. Faret imam I vetë ai Isha O dervishuallahu nziromerin do se Ubekri është njeriu që kanë shumë fot dhe njerëzit nuk, nuk e kuptojnë ai qara aty është shumë nuk e kupton se çfarë thot namaz. Ai shumë qan te Ubekri. E megjithë do thoshte Ubekri kur shikon ata njerëz nga Jemeni, na shkurçuar zemra do çu kemi thën dhe ne e thot kur kemi qenë fillimet e Islamit, Ubekri është ai i cili qendronte Mekk përpara se të emigronin muslimanët, uleshën pranën e derës ti edhe këndon të kurane dhe qante, edhe nblidesh në banor të mekët dhe shikon në të të të shuditur, nga i qarë ati edhe nga adhurimit i madhë. E kështu ka qenë Omerë dhe Adhanu, e kështu ka në qenë dhe sahabët e tjerë, ata qani nga frika Allahot. I dërështu ka në qenë edhe të abijinit, edhe ndjekësit dhe tyre, umërm në mdërezizit thoshte, o oh Allah, nëse ti di që unë kam frik diska tjetër përveç ditës gj mos më nërgok të frikur. O Allah, nëse ti di, në zemën time që unë kam frik di shka tjetë e përveç, di të zyukimit, mos më nërgok të frikur. Njëri i cili ishte fri si besimtarve, njëri i cili kishte frik Allah subhanu e taala, njëri i cili zërë se për sëritën në histori, e ka frik Allah dhe pse gjithë dujanë kishtë ndorë. U thoshtë e njerëzve, unë sënova që të bëm halithë dhe më dha Allah i më dhuruar. Edhe pasaj thë të synova gjënë më të lartë se kaqë, synovë që të shkënë gjenet, edhe Allahu subhanu e ta'ala i edha shkaqët në dënja që a i të bëhet për i banorve të gjenet, i lusë Allahu të afuset të në gjenet dhe ne me ta. Gjëshu të regonë Abdurrahman i minunharit i minunhisham, thët, djova, thët, që isha njëherë të ka Abdullah i minunhamdhële për vizitë, sepse ishte ismurë edhe në mezhrisin e ti një person filloj po këndon të ajetin që thot alloj madhruar lehum min gjehennem i mi mihadu min funki him gavash ata kanë në gjehnem shtroj nga sipër edhe shtroj nga posht atër thot abdulloj mëhandhele qau dher sa ne thot me nduam se këtipoj dher shpirtir pas ta i thot ungrit në kamp edhe po thosht e këta njërez janë ndërmit shtresa dhe të gjehnemit Unë ngritë në këmë dhe pse i që shumë i smurë, dhe i thot një personë, o e bu Amdurrahman ulu, tha nuk me lejonë, tha për gojtimi gjëhnemit që të ulem, e ku ta di unë thot në basë, unë jam një për jetyre personave të cilët dhe jene gjëhnem. I dhe shë të regohet nga Abu Suleiman e Darani, se kur jerdje vdekja, i, thon, i thot një e për shokve ti, për gëzohet, gëzohet thot sepse ti për shkonë të një zot i thilish falës dhe më sh Edhe u thotë atyre, anë nuk për më thoni, ti përshkon për, për dhegjërë pare një zoti i cili të logarit për gjërët e vogla dhe të ndëshkon për gjërët e më dha. I dhe shu të regod nga Abdurrahmanim në Mehdi. Thotë, fjeti sufjan e thori të kështëpia i me një ditë. Edhe aty dhe të i shtërëngu e s'munde, ka që momentit dhe vdiste. Dhe fillë dhe pojë qanë dhe me të madhe. I thotë një person, o oh, Ebu Abdullah, unë përshofë dhe q edhe i të nga i tishkat leht nga toga dhe thot, pa asha Allah i gjunafe të vëmije për mua, janë më të lehte sa kjothët. Por nuk kam frik, se mos më mërë Allah i më dhuruar besimi par vdekjes. Njere së cilë kishin bëshkuar pun të njëra, dhe frikën dhe Allah s.f. Ky është besimtari. Besimtari vërtit është e i cilë e ka frikë Allahun, edhe pun pun të njëra. Kur se më në fiku e shë e i personi cili, nuk e ka frikë Allahun, Ësë i sigurt në ndjenja, nuk shqetësohet për hetin, e megjithatë të bën të punë këshia. Siç kam thënë, kam thënë selefot, nuk e ka frikë Allahun vetëm se jjet besimtar dhe nuk është i sigurt prej dëshkimit të Allahut vetëm se që është munafik. Ka thënë, uhebi në lort. Na është rreguar një shembull për frikën e Allahut subhanuhu te al në zemrën e njeriu. Shembulli është si shembulli i një personi i cili ka një shtëpi dhe kujdeset për të përderisa i jeton të. Ky person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 në zemërë të, të hynë të gjithës mundjet kurse, kurse frika është i antibiotiku i cilë e lërgonë së mundjen frika është i zjarë i cili i djekë të gjithë të pisliqit dhe e pastronë zemën e lesi qëribar e lesi qëllë që i kulluar në cilën hynë drita Allah subhanu wa ta'ala të regohet një që muadhi radiallahu qau shumë dhe i thanë përse qanë tha Allah subhanu wa ta'ala Allahu i madhuruari ka kapur me dy duar të tij krijesat kur i krijoi dhe u tha njëri njëri grup ju jeni për xhenet dhe i tha tjetër grup ju jeni për xhenem edhe un nuk e di se sepse për cilit grup do jem un Kur Muadhir radiuallahu anhu ndjen një nga dietar më adhi, djetar, më mëdhë i të më Islam, një nga dietar më dhënë të sahabëve. Sfleet këto lloj gjëje dhe qan këto lloj në këto lloj forme çfarë do themi ne vallë Kur ai vet i veti, cili ishte shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e çoi ato te zvendi si i tin Yemen dhe e çoi per tu msuar njerëzve fen dhe per qen shembull i lart. Po, ata te cilet me gjunave per dit, ata qe sakau fik Allahun, ata te cilet kem ngulin ne gjunave dhe i bëjn ato hatos njerëzve duke mos pasur frikë nga astur per Allah, dashtur pas frik per krijesave te Allahut. Hasan al-Basri qut Doli një person në prezjallën e xhenemit. Thot, do dalë një person prezjallës së xhenemit. Thot do dalë një person prezjallës së xhenemit mbas 1000 vjetësh. Thot Hasan al-Basri, ah sigurt isha unë një person. Vall, i takon Hasan al-Basri të thotë kjoje, un po u themi i takon. Dhe kur i takon atij i cili ka qenë ka gji qen, qen friksuar dhe ka qenë për njerëzën më të devotshëm tu médit, vallë çfarë do të themi ne. Ku ai thot një person doli nga xhenimi pas 1000 vjetësh që çndron xhenem. Pone s'çotu themi ball për gjunafe të shumtë të, të cilat ne i bëjmë sot. Kush do të jem mendim jon? E vërtetë është ohbezi që ne sot me gjithë gjunavet të shumta që bëjmë, ne themi Allahu do na falin ne, edhe pas se bëjmë gjunafe përsëri, edhe përsëri themi Allahu do na falin ne, edhe kur ne bëjmë një punë mirë, ne mburrim me ta, dhe na duket se kemi mbritur gradën e Ubejk dhe Omerit, edhe na duket se ku bëj sikur po i bëjmë nder Allahu subhanahu wa taala me bindetona që bëjmë. Edhe pësëtojnë shumë të pakta, ato jenë si një pik ujë për para dhejtet madhë të adhurime që bëni se lefët. E me gjithë dhe ta, ata këshin frikë Allahumë kurse ne sotimi shumë dobët në të pikë. Transmetohet në amir më në kajsë, se ka thëmë. Ata njerët të cilët gëzonë më shumë në hiret, janë atë të cilët të janë më të shqetsuar në dunja. Janë të shqetsuar, jo ja përshka këtë dunjasë njërë përshatë paras, njërë përshatë poset si janë të qetsuar, sepse ata kanë frikë ditën që të dalën për para allohës, si që të dalën për para ti. Edhe ata njërës që të qeshën më shumë në ahiret, janë ata të cilët qajnë më shumë në dynja. Edhe ata njërës që të kënë besim më të pas në në ahiret, janë ata të cilët meditojnë më shumë në dynja, rëdhë besimit. Një dhe shu të regohet, Trëgojnë shokët e Hasanit al-Basrit, thot kur shkonin te Hasan al-Basri, bisedat e tij rreth zjarrit të xhenemit, rreth ditës së gjykimit, rreth ahiretit, rreth dekës. Kto ishin bisedat e tij. Kto ishin mëzhliset e tyre, me këto gjëri mbushin mëzhlisat e ta sepse kjo ka qenë gjë më kryesore atyre. Edhe siç kanë thënë arabët, kuluina mimafi yamdh, më shdo ene përkat më ato që ka brënda. Kush ka brondhinë në zemrë si frikën ndaj Allahut? Në të vërtet, ataj dhe flasë rëtë saj. Kush ka kushë në zemrë e ti Allahun, a i dhe flasë rëtë ti. Kush ka frikë Allahun subhanëtare në shpeson gjenetën e ti dhe flasë rëtë gjenetit. Nërëza kush ka në zemrë e ti dynjan, a i të rdi dhe rëtë dynjanët dhe flasë. Shikoj e vetën tënde për e të kujtë grupi e ti që ta shikoj e vetën tënde se sa peshonti të ka Allahun subhanëtare në të vërtet. Tërg Ka qënë atërë kërë e vralë Edhe i thaë ndërë të tjera Kam dëgjuar që ti nuk e qeshur kur Kjo është për ata të cilët qeshimët madhe Ata të cilët se kam frikat më dhe kundështë të nëtë përdit Thotë kam dëgjuar që ti nuk e qeshur kur Edhe i thotë se i dëmën Gjuberi Si të qeshë thotë kërë gjehnemi është ndenzur Kërë prangat jenë varur, jenë bërgatit edhe zebaniet thonë me lajket për e xhenemit janë një në gatishmëri. Po si të qesh sot kur xhenemi është ndezur? Vall xhenemi është ndezur vetëm pse përsëriti më Xhuberin. Kur sepse nuk është ndezur, në kohën tonë, në kohën e fitnë kaq të mëdha, nuk është ndez xhenemi sot, vetëm për ata që kanë ndez. Treqohet për Hasan al-Basrin edhe për Umr ibn Abdurrezisin treqojnë disa njerëz thonë sigurt që shikoi ata njerëz. E qikoj e frikën e të, të madhe që kishin nga zerët gjehnemi dë thoshe, gjehnemi është kryuar vetëm për këtët dy. Po të shikoj e frikën e madhe që kishin ata nga zerët gjehnemi dë thoshe, gjehnemi që ka kryuar vetëm për këtët dy. Valë vetëm për këtët dy është kryuar, përse për gjuna fjarat, si puna jo nuk është kryu në gjehnemi. Një kohë që profetisë sonë Allah alësëllim ka thënë nga shdo një mi 999. Në në të në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 Besimtari vërtet është e i cili e bashkon frikëm në punë të mira, kurse njeri ju i prishur është e i cili në sigurt, edhe e kundështonë Allah subhanu ta'ala. A i shërë djelana, gruaj e profetës sënë Allah a.s. i cilë është gruaj e atin gjennet, e përgëzuar që në dënja për të dhe gjeje. Këndon të ajitin ku arnor, femen në Allah a.s. më më ka në athabës sëmum, të dhe Allah në bëri mirësidhe në ruajti nga ndonë dhe këtë ajet në namaz duhaje, e tregonë të, të një Trustee e itsaj, e pashte të mjë duke, kënë duke të ajet dhe qante në mua, nomaz duhaje, edhe shkova në trekojtët, këreva të ty e dhe mion trekojt, dhe u ktheva dhe gjitha të përsri në mua, po kënë duke të ajet dhe, dhe përsri qante, dhe më dënë, O Lezer valesicul na vi një shpadhe nga qeëlli, edhe në thotë, ju jeni përbarnorëve të gjënep Ne do të rime në duke qarë, ditë edhe natë, më sërështin, vetëm si panendrim, dhe Allah, që Allah më adhuruar në nga shpotu në zërë të qëhnemit. E jo më që ne nuk e më shpotuar, nuk në ka zbritur asili, për kundës i gjunafe tona të regojnë, që rruga johë në rruga të qëhnemit, dhe Allah më në ruaj në qëhnemit. Një dhe shu të regojnë në Ibrahim e Timi, hëtë kam takuar, gjeshtë të, të, të dhjet më i vogli ty e shëharit në svejt a i ku këndon të jetin i dhe zulë zezil ardu zinzaleha dhe në fund ku thotë Allah i madhrua me i jamën mithkala dhe ratin khejra jera me i, i jamën mithkala dhe ratin shërra jera ku shë punon, pun të gjejata, punon pun një thot, logari, thot, të pun të mirë të vogër të mirë a i dhe të gjejët dhe ku shë punon një pun të vogër një thërmi të keqe a i dhe të gjejët dhe të një gjëkimit thotë kjo logërri thotë të sh pa një person i cili ishte i zverdo në fëtyrën e ti, njëre se kishën kuptuar se përseje tonen, allahon e falë gjuna fëte. Edhe i thotë, përseje zverdo në fëtyrë, edhe i thotë, i në shalë dhe së mundi, i thotë, o prisi besimtarve. Edhe I thotë, përse, përse i përseje zverdo në fëtyrë, i thotë, së mundi, i në shalë dhe o prisi besimtarve. I thotë, i përseje zverdo në fëtyrë, edhe i thotë, me që ti po këmgur, po të të un vot e shijova ëmërsinë e dynjas e provova ëmërsinë e dynjasut edhe në syrin tim bukuria e saj lulet e saj llojet e saj e humbëm dherën gjithashtu zot në syrin tim gurat e dynjas edhe ari i saj u bën një soi edhe unë i pa ashtot njerëzit apo mdukëshin sikur ata po shkojnë për xhenet kurse mua po mdrejtoheni për në zjarrin e xhenemit edhe për këtë arsye unë u zgjova natën Dhe ueta ditën e gjithë kjo është shumë e vogël Për para fali së Allah subhanu wa ta'ale Dhe për para në dëshkimit ti Dhe kjo është shumë e vogël Për para fali së Allah Që meritojnë atët të cilët përkushtohen Për Allah subhanu wa ta'ala Dhe kjo që vërbëjtë shumë e vogël Në krasimë në dëshkimin Allah subhanu wa ta'ala Njitha shu të regohet Nga malikim në dinari Rahimu Allah sa i 30 natën zgjuar e ka fëmijëra në ti dhe thoshte o oh Allah ti i di se kush është për xhenetin dhe kush është për xhenem. Vall, Malik ibn Dinarin, për kujt për këtyre dy do jetë? Sikur mundësia për ty në xhenetin xhenem ti djisë vetëm 50%. Do jetë në të vërtetë një gjë e frikshme për njeriu, e jo më që mundësia për të shpëtuar vetëm 1 në 1000, 1 në 1000 djisë. Për këtë arsye robi duhet të jeti frikësuar, por Allahu subhanahu wa taala fiksoat ai personi i cili njeft Allah dhe Allahun e madhuar njeft ai i cili e kërkon atë kush e gjen kush e kërkon Allahun e gjen dhe kush e gjen ai ka për ta njohur dhe kush e njeh Allahun e ka frikë me kush nuk ka frikë Allahun është katroruar frika Allahut është freri i cili e ndalon një nga gjunafet dhe e ndihmon ata të, të, të shkojë për të Allahun subhanahu wa taala dhe është filli fitores njeriu Kush nuk e ka frikën Allahun, ai është shkotuar në dynjë atë në ahiret. Kush e ka frikën Allahun, ai është i fituar. Sepse frika e ndimon njeriu që të ruaj gjuhën e tij, që të ruaj gjojën e tij, që të ruaj syrin e tij, që të ruaj veshin e tij, që të ruaj këmbën e tij, që të kujdesë për gjëmdyrët e tij, ti, ti përdor rroba ato vetëm atë që ka ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe mos i përdorë ato në ato që zemron Allahu mëdhëruar, ropët e ti zgjedhur, janë ata që kanë frikën Allahun. Prandaj Nëse dëshirojmë që të bëhemi për robët e Allahut të zgjedhur, le të zgjedhim rrugën e frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke i bashkangjitur atij edhe shpresën tek mëshira e Allahut, se frika ndaj Allahut nuk është frikë vërtet, nëse nuk i shoqërohet asaj shpresa tek mëshira e Allahut dhe tek xheneti i Tij, nusallallahu alaihi wa sallam do të bëjë besimtarin e vërtet, do të ndahurë frikën e vërtet derën ditën që të takojmë të tris nikamet.